بسم الله الرحمن الرحيم تدي <تصفيق> جاهليات شكما قائد و تدي جاهليات شكما أعمال و نو تدي ذا بارها بي معا كم زينباد أقبال أقايد را أكرا كم زينباد أقبال أعمال را سراده دیچی داخی اصولو، داخی قواعدو،, قواعدو زعب دا و کمزوری اسلام واضح کرده ده و بیا هم بازی خلق پا آگا منحجا و آگا اصولو روان دی د نن سبا م د خلک چاغوي دا یو مسله بیان کوي چې هغه خو د روان کلو اېماوت د تصدیق ورته شی یو خبره ورته په خپل ځای بیره سوچ او فکر چې دا خبره وښوله دا خبره صحیح وشه که غلطه وشه د دې خبرې بنیاد کم دلیل وکنو د دې سره کم آیات کم حدیث وایله شويه و نه وایله شويه جاهلیت او ده غیر من ستنا ده اهل الحدیث کپرندوی اداری لخواه واندیکی اللہ جل جاله شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواہی وکرلے او ابتدا ده اسلامو شوالا نو دغا وقت که ده ده وحی نمخ که یو نظام رائی جو چه نظام تا یا ده نظام وائی ده جاہلیت خپل چه او یو منحجو قواعد الله د پارا د خلق عقائد او د پارا د خلق اعمال د دې جاهلیت شي کوم عقائد او نو د دې پارا هغوی ماخذ ما له لړ شي کوم زین په دخپل عقائد راخلو او د کوم زین شعاره د اسلام د ماخذ او د اسلام د منهج او د اسلام د طریقې کار سره ډېر خلاف لري او دغه وجه چې د خوې دغه قواعد او اصول او دغه منهج د استدلال او د تنقید چې هغه به خپل پر عقاید باندې دلایل کم پېښول بل د اعمال جواز د پال چې باغوي کما وصول او دلائل پیش کولا ناګه دا شوا شاګه خود ساختا تدوی د لاس جوړ دلائل او تدوی د فقہی مسالې تدوی د فقہی معقایدو او اغه عقایده او اعمال د دوی د ډیر وخت نه د روان وه تا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغ او به په هغه عقایده باندې رضوی کی دوی پر هغه دلیل باندې رضوی کی دوی پر هغه منهج او اصول شو د دوی د مذهب او د دین اغه ورته ثابت کله چې دا غلط اصول دی دا د انسانیت پپایګا پایده دي بلکې د انسانیت په خطر دی او په دې سره یو سړی کامیابېدل نه شي بلکې ناکامې ستروان د جهنم ستروان دی او دوی خو د دې لپاره د هغه عقاید خپل کړو د هغه اعمال خپل کړو چې دوی غوختل جنت ته پلاړ شي زغواړم تاسو ته د غوی دغه زماني کم قواعد او اصول شي وا چا غوی د تشنه دلیل اخستی د غوی د لپاره دلیل څه شي وو د غوی د لپاره د عقیده معخذ او ځای کم ځای وو د غوی د لپاره د اعمال او بنیاد څه شي وو یو څه بنیادونه تاسو ته کاره کوم مقصد, مقصد مديږي دا ده چې څوک دي د اپیکرونی کې چې جاهلیت چې کوم مذهب وو د مکی والا او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کما قائد او اعمال هغه د اسلام سر خطر شول آغه عقایده او غعمال آغه اصول او غا طریقکار آغه تروس په رایش ده په مختلف ځایونو کې په مختلف وختونو کې په مختلف شتونو کې اظهار غیګ او راخیجه او خلک به عمل کوي او خلک دا, دا غوی بلاره روان دي سره د چې دا غي اصول او د حقیقت قواعد او ضعف اسلام واځه کړی ده وبیا هم بازي خالهغه پاکه منهج واغو شونو باندې روان دي دغه جاهلیت اصول دداسه اصول واچ دتر مکی والا په خاص نه بلکه دغه اصول د يهودو او دغه اصول د نصارا او دغه اصول د هندوانو دغه وصول د ټول هغه خلکو چې دغه دین خراب شوی او هغه آسماني شريعت هغه ور کې د ننځتللی او بیا د هغه په بدل کې کوم دین راغلی نو د ټولو خلکو دغه اصول تقریبا سره یو شی وو فکر جاهلی يا دلاله الجاهليه دده بارك الله جل جلاله و اي تش سوق د او شوروبان دغه د جاهليت رواني نو داده چې دېلک پلمڅه رواني په رواني په خونی روان خبي بري خوروباني کړي او سره لان يمشي مکه على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط المستقيم اغه سره چې پړ مخی روان دی الٹا پ مخ روان دی هغه به ډیر هدایت وکاغه چې په سم لار صحیح په نیغه په ولاند رواني نو الله جل جالو د دوی دغه وصوله ته دا پر مخ والی وایي سره چپوالی الټا والی ورته وي دا روان رواني اکم چې رواني طریقه ده هغه چې نه دی روان وجت شې چې داخله ګلټا روان دي وجت شې چې داخله غلط نو اولا غټه وجه غدا وجه د تعتیل د حواس کړي وو ا لاج جالو چې انسان پیدا کړي نو انسان ته څه دا شي حواس ورکړي چې باغی باندې سم او غلط معلومات ولای شي الله ورکړي دي صحیح خبر اوریدلای شي سترګې ورکړي دي صحیح شی ولیدلای شي خولې ورکړي د دماغ ورکړي دي به سلو ورکړي دا او دا ټول حواس د دینه پارا دي چې او سړی په نه غلار روان شي او ځان ته صحیح لار معلومه کې په غلط لار نشي روان. روده جاهلیت او اصل دا و چې تعتیل د حواس وبګي. دا حواس نه به کار نه اخلي. سترګې په بندي ساتي او غوونه په بند ساتي زړبانې رسوچونه نه کې. علاوه وی قرآن کې تدبر نه کیږي که په سترونه تالی لګې دي لګې. اعمال قلوب بیا الله جل جلاله بلځه کوي چې تاسو ولې جهنم ته ورغورځلې جهنم کې پختنه نو دې وایي لو كن ان اسمع او نعقل تدشیر مونږ اوریدل کې ولې قبول او ناقر يوم خبر او دې وډاونه په دماغ کار نو ما كن په صاحب ساي مونږ جهنم خبر کی چم کی خوستلسي دا کا شری چې پختنه و سی د جاهلیت වලانا چته رب دې څوک دې وایزو په نیم خبر آ ها لا درې كنت اسمع آسف. الناس يقولون قولا فاقول مثلهم ما خو ب خلق اور در چې وایي ما ما غ سویر ما خو غبن تحقيق نه ما خو غبن خپل دماغ نستړي کوي دماغ دې خنونه کاروله الله <سؤال> وای ولا قد جرانا لجحنم كثيرا من الجن والانس الله جهنم د ما دې خلک پیدا کړی دي د پیران او د انسانانو لهم قلوبن لا يفقهون بها د زرونه لري او د زرونه کې پر د پای کارتین اخر د دې کې د غلط د تمیز کارتی اخر ولهما عيون لا يبصرون بها تركي لدی او حق ته نګوري ترکی په ټکړی ولهم عیان لا جمعون بها دوی غونم لري او حق ته بغت نه یګی دوی کوشش نه کی حق اووری نو الیک کله نعامی الاه اذا خلنګ ته غیود خروجون دي ګړو ولكن هم أزوال بل كداد آقينم تسنية دائر جمع رائد نو در جاهلية بوصولوك أو أصل تاسو بخبل عقاعدوك أو عمالوك خبل ده حواسونا كار ناخلي عقل نبا كار ناخلي، استرغو نبا ناخلي، غوغن نبا كار ناخلي، جب نبا ناخلي خبو نبا كار ناخلي جمسي ناسب نبا كار ناخلي چه حق لا <تصفيق> دي دي. <تصفيق> <شا عقوي تا تصفيق> دا ځایګه ته ولا سر نن سبام ډېر خلک دي چا غوې ته یو مسأله بیان پې سیاغه غوګونه بند کړو زموږ د تاثیر ورته شي خبره ورته په هغه باندې سوچ او فکر نه کوي چې دا خبره وښه دا خبره صحیح وښه ولا غلطه وښه ولا د دې خبرې بنیاد کم دلیل وکنو د دې سره کم آیات کم حدیث وایل شو کې ونه وایل شو په بس خبره واچو کړو دومره نه عقل بنكاري جاء هذا خبر مدللوا دليل ورسلوه كدليل ورسلنوه او كدليل ورسلنوه دليل شيء هو قال خبره رسول الله خبره كنا اصد يبلش خبره ما ويلي تا ويلي خبره نزرن خلري لا يبقى هنا بها هو بقور كي نشدد دېما چې کله حواس معتل شولہ چې کله د حواس نه کار نه خستر کېدې د سترګو غوګونو کار نه خستر نو د خلکو د کم د خپل دی واخستې نو وې دوی اساطیرو په سينو باندې خرافات په سينو باندې رویاغه به دلیل <سؤال> خبرو به شنوان شو خرافه د یو شانایو عربو کې نو می خرافه دا ورکو ډیر کلو نو ورکو تیریا نو تختولوي دی ډیر کلو نه پسا تیریا نو پرې قوسه دا خرافه چرغه نو دا تیریا نو کې سی به کې د دخل ګو عقل نه منل ځکه چې هغه خدای بل و عالم کې سی نو بیا چې به خبرو وکړی چې ځه په نقبل اوله ولا احاديث خرافه دا دا خرافه خبر دی نو خوراپا خبری آغا چه پر عقل <سؤال> بانی پر دلیل <سؤال> بانی نو بینا تا و ما و ایلی بابا و ایلی دی پا خانو نن سبا هم چلی گی خانو و ایلی احادیث دا نودې خوراپا ته پیسې روان سواله یو چا د کاني بندگی کوله دوی پکره کې جدا بخار کې دیم د کانو بندگی شروع کړه چا د درخت بندگی کوله د درختو بې شروع شوله درختی د درخته بچي ور کې دی بس ساده ورتلې دی پیسې کمی سوتلې دی پیسې رومال ورتلې تاله ورتلې نو داداشې کې مین عاشقان سره یو ځای کی دا بيماری ور کې مختلف بیماری د درخته ور کې ذاتو انواط شو ورتوي خاله ګر وګورې د کړي کړي او خلګونه واول <سؤال> او چا یو خبره کول بس د یو په سیسو بسروانسو زله کولرینا خپل کولرینا چې دهغه پرا کېو کې بیا وګورې چې دا و صحیح خبره ده که غلطه خبره ده یو شو ربی ابو رجال <سؤال> او تاردی وای و كنا نعبد الحجر مونږ د کارو بندگی کوله پیزار عین حجرا اخیرا منه چې کله به مونږ ولید دا خپل کار نه نو بل خا نه ولید نو الکینه <سؤال> او بلکانه ومورځه غبلکانه ومراواسته په بدنا دا غبم بندگی شروع کوله وای چې کمزکی سفر باندې بروان او کالی باندې ملاوی دی نو خاوري او ډیرې موجود کې بیا موږ غاړه راوله صلوه غبم پلول وشله دا غې پي به مور باندې ول دا ډیره کې عبادت هم شروع کې غره عقل دومره نه وو عقل نه طلب د حق نو خوراپاتو چه او معبود بکار ده معبود که ده هرشی یوشین جولکی معبود پی محترم شیدی انسان جوندور بانده انسان رو بانده په پی و نو د پی سره ده خاور انسان نسوله قیمتی شوله نو اکرار بموند آگه خاور ده ده دیری عبادت شبوک روانده دلاته که ده کجورون بطان جولکا و ده ده عبادتی مختلف خیسم عبادتو نو مختلف خیسم عبادتو نو مختلف خی نن سباب با با <س desserts> بابا ګاندی دا بابا د ژړی بابا ده دا بل بابا شته دا د تپی بابا ده یابل د کانسر بابا ده یابل د دیش دیش بابا ده او خلکو مشوره کړي دا او دا مشوره ته خځو ډیره کوي تاسو به کتلی او خځو ډاکټر تلاړ شي او دوا یې ملګر خراج له سرکړې ختم شو ټول کلی خځا را ډاکټر رواني خرافات بصاسی یو خبره واوره ده له بيدنیلا پاګې مسلواندی نو که حقيقه نه حقيقه خو یا بلې په خصه يو نو خقيك دا رشد د خلګ مختلف شان عبادتونه کوي د مختلف شنه نبع او zarar او د مختلف شانو نه د خیر او د شرت وقو کې ولی زکه چې دا غي بارکه کیسه مشوره ای پلانې بابا او اغاداش ټکراو چاله اکبر به د غرصنت په وخت کې به واپس را کوزره او هغه چې په چا لاس گیر کینو هغه به ټولو مرنه بیماره ده دا خبره چې چې په بارکه وکړه نو سل کسان د پیدا کی چې هغه په دې خبره ایمان راوړي زکه چې هغه د جهلیات مې چه پوختانا مکوا پا خلابانی؟ غواک بل <سؤال> جا دمینی سچا غالتوایش دا دروق دی؟ زکر چا غصری ویر بست دی؟ اساتیر دیتا اساتیر ویلی باربید قسی دسی قسی چی دسی چی واقعیت تا نلری نو نو چې کله دا اساطیرو په سنوان د جاهلیت په اړه د خرافات په سنوان نو دوی شو کارونه وکړه د دې نتیجه ته شي راوختل یو نتیجې دا راوخدې چې ځینځاهران په سنوان څو کاهینانو په سنوان هر دور کې جادوګر چې نشنه له شنا قانونه کولای شي شعبده بازی زده وي هغه خلک گمراه کول اسانه کوي او خله گیم زلطه به دایره نن سبا ام استاد ماری جوار علي اه دې باندې پیړې نو څه چل کې سملا یو څه اورادو ای ځان سره فليك بړ بړ هواي بیا لاس تر توني شوي ورته ګور څه شي ویني لاس کې هغه د سړې روان بیا لاسونه یو مې یو چل دي و سګه سړې دغښ او راخې سي بس تا پیړې مو څه بي؟ بي؟ بي؟ دا شای پا احلی حدیث وی کم روان بی؟ احلی حدیث دا کار کهی لگیا دی دیانی آغا جاهلیت وی کم خلق جنه جاهل خلق دی آغا خوبرید آغا پوی خلق جنه متبع دی کتاب و سنت وی آغا پا دی سا هیرانو بسی روان بسی روان بسی روان بسی روان غت علم بی وی چی زد دا موکم آغا خام خلقی او چی پالجو احلی جنهی بانی زد دا موکم آغا پورا پاتسی او بیا داسې خلک شناستي یو جنېرام شي او هغه جنې باندې هغه دموږي او بیا هغه جنې په خپل حقوقو زیږلاني توقع تکرار شي نو خلک یقین و چې خلک په ایمان نه وړي ډ ټول خلک هغه ته ورزخلي او هغه شهر په خوا به یو سدي جاهلیت کې چې خپل د عمل د قبل دو د نه قبل دو معلومات وکول کا هینته بل اړ غیب و تا خبل غلاو معلومول کا هند بلاله خبل ځان به معلوموي جن سب م اصلي دي کنه اصلی کا هند بلاله او داغه کا هند نبی او را داس کار راځو ستناغه ویل نن سبام خلق کا هند روان غلاي سوي د کا هند ته بخشو ورته وي اغه ورته پاګي کي شي چاغه د غل روان اغه جاهلیت نن روان وڅخه لنور کاهنا نه وته د سپو صورت کې سپيوه اغلا معلومه ده نو سپور تم رجو کړ عقل بالکل نشته دی عقل د لاس ورکه سپيته رجو الله جل جلاله واي وي واتبعوا ما تضل الشياطين على ملک سليمان دي خلق او تابعداري د حق په شیطانانو به تلاوت کوي د باچېد سليمان زمانه کې السويق. سوى سليمان كافر نوو شایاتين كافر ورد سي كوالا الناس سحرا خلقو تي او دي سحر كي تسکار كوائي سحر كي دي وفرقون بيه بین المرق وزوجي دا جادوگره جادوگران دا شان را مخصي چکل اسلام مي جاهلیت فلو دا شایف زیاد سي دا شای راولان دیش دا شای را يا صحابي وعي؟, وعي رسول وعي الله صلى الله عليه وسلم تبقى المعاوية بالحكم نامايدا كمونغا قحانو تورجو ديخي بغيانو تورجو دا اغوين احوال معلومو نو رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقى المورزين بل حديث شدر كراجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعي ويسوك شكاهن يا عراب تورغي او باعد آقه خبره ومن الازرات ابرواتر شده دا دایت سوائي نو دای کافر سوده دا فاقوبر کید شد شيخ رب ګوی تا ورغلی کوټی معلومه نو بزدا سړی تا دا سبب څه شیود دي چې خلک دغه ساحران نه کاهران تورټلل زکه چې په اساطیرو خراپاتو پرې روان دا مې خراپاتو چې دا مشهور و پرعون زمانه کې هم کولای شي ساحره دومره مشهور و چې خلکو پر ساحران ایمان نه وړي او ساحران جوه د وطن کوم نغاتو محترم خلکو هتا چې فرعون هم خبره منل او شرطونه منل ده نم سبا مستده نم جادوگران دی کور دی که دا خزی دی دی که معلوم کردی ایچ کم دایی کور گرده تاویز ورکی خز و کور خراب بی اینگوره واخی چشی و چشی مختلف شیان دالا چه که چه غسم و انسانان نرانو پا دکان کې هغه ده سهر اغا تلسم نکلی اغای چاب کری بیای پا پلشتک که کورو کری و ده دکان مخی زورند دیا بی هریک هرخه او حروف به مختلفه یو دادرې سره بنزور کې لیکلي یالي به چسيه او مختلفه کې لیکلي دا د امیت داوی چې دا شی بزما دکانداري کامیاب کی او زما کاروبار کې وبرکت راشي نن سبا دا خلګم کې خځه صرف بیاخره نه کې نارانه بیا او د شی شي ځین دویم چې د خرافات او د وجنه خلق او پر شیطانانو او تیریانو باندې عقیده جوړه شوه ادي شریف کې راځي او په خاطره مې وساله راواله سپربالي نو صحرا کې شپه کا ولا ماواز مې وکړي چې زاد د دې کلی د دې د پیریانو د سردار پر ځمواري کیه نو بیا به هغه شپه کول نو شیطانانو باندې تاوان نه رسي دا یو عقیده وا شیطان غریبیری دی پیرانو د انسانانو نړۍ نه لږه کړي چې انسان کم کې پیري اله تل نه نن سبا دا خراب څومره هر سړی چې مامور دی دماغ یې کمزوري سره وای هر اخزه چې لګي به حیاشي وای دی کې پیرای دی هر سړی چې بل سره ورانې نو پر ځان پیرای او ام مولاناګان خو تیار دي بس هر کلی کې د هر ځای کې مولانا ناشته پیلو بس اله دی ہدایت کاته څه پته ولګی ترڅو دې کې تا تواهی وشولم؟ پیری در تا ویلم؟ نو دا خوراپنن سبا د رضیاتا فشور روانه دا چه دسی زیده کی پیرهی دی بل کی پیرهی دی بل کی پیرهی او حال دا دی الله جل جالهود سوائی اللہ جل جالهود ایز ما پر بندگانو باندې پیره یو شیطان از تا زور بند رسی لی سلکا علیه هم سلطان ستا ما پر بندگانو بانی سلطان نشته دیشت دیشت نووس دا سړي څو پيروي ورګي نوته د مسلمان دی کفر دی کفر هوتې د کتور باندې سلطان شتا نو کده مسلمانې دعوه کوي څنګه پيروي تینوته الله خو هیڅ ما پر بندگانو باندې شتا زوره لاس تینه برکیږي او دا خودونه لاس باندې جدا نه ورګي نوته ل یو د ټول عزاې کښ دو په خپلستي سړي کنټرول کې حتا چې کنټرول کې او وي پيرې خبرې کې خبرې باغ نه سړې کې خرافه ماشي مشوره ده د روح نصره خبره د خبره قران او حديث کې هیڅ دلیل نشته قران کې چې الله شیطان څنګه دغه ور دی واسور خلای دی هغه دغه چې واستعزوا الایک من استطاعت من بصوتک فخبروا باندې په وسوسه باندې واجر ب علیهم بخیلک ورجلک خبرش ع سواران او بسر اولا خپل پیاده شیطانان او اولا وعيدهم أو وعدية ورصة ورقش دسي ببايداي دلت الدابي دابي دسي باسي دسي باسي دسي باسي دسي دسي باسي ا پیر جن کاواس ابو حریرہ صلی اللہ علیہ انو د کجورو د یو ډیری چوکیدار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مقرار کئ نو د شپې ولار دی ګوري پیرای راغی کجوری پټئ ابو حریرہ را څور راغی راچیم لوي کوشتي او سلوک را او پیرای راو پرځوي پیري ورته جنن مپره د بیا سبا بیا پیرای را بیا ابو حریرہ پوهته کئ د سمګی د اخلاص کئ او ویني وئ ورا ورا مسلمان په تیری باندې قوی دی پیره دی مسلمان د پرغزولو واستوان نلری د تتوانه غیږ نشته درې مشه په اړه دی بیا کوم سر کشتی بیا راته هی ويننه نه پرې دم نن خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم د خامقه بوزم چې دا خلل نه خبر شي لا پیری رسول داورتواي چيزه دا بتاته قلن راسه زم من لازم ولزدانه وخير نو الله لا اله الا هو الحي القيوم على الكرسي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارش پكي سكي پديش پشوراغه رسوا اسم راودي ني ويو او ويتش شو ويتش و يغ كوه هو كذوب خبر اخویو شته کړې د دروغجن د ایدازا رسول الله او د ایبلس ته ایبلس د جگړې کې دلې سي د جناتو سره لنجو جگړې سکون لغت وهل کېدلې سي خدا چې وس جن او ما ټول کنټرول کې دن نه نه وزرا نه شیطان فقط وسوسه کولای سي د شیطان قابلیت, قابلیت دا د چاغه وسوسه کوي یو غو انسان په خپل وسوسه باندې ځوکتی همونګ شیطان ته فوق ولاده فوق الفطرا ثابت کولی او مونږ هغه په ځین دا کې نستلی نشي د اخره طاقت وړ بل شي نشته او مونږ دغه مقابله نه سو کولای نو زکه چا کوم سره یا خلک نشدي نو ورځوي دي کله سلوک سم طاقت ده او رښتیا موږ زورونه ډیر وي هغه دوه تکړه زه که ځخه مرامه شو سم سلیم اوريده لیدل اچھا چې ځم کی را وستل ما اورښت په ځلهات ته ویا له مال ته د پیریان وباشه په دسي پیران نه کاراغه کنه چې تکلخ ته وې کونتیو نو تې ماته او ټلیفون وکړه زه راځم لکه کشتی و سره کون چا کی څونه طاقت د پیران طاقت معنی اندل انسان نه انسانانو کې زړه ټکړې انسانې ما ډېر خلک راځم لا ولای سم په ډا پیری خلک و ډېر قوی نو تما ته یو دانو وخت چا کیته چې څوناس ما د زور نو که کنه وزې او بیا ته وا چې انګریزي و عربي و انداشېن باندې خسر د دې ما راوګاره سپورسر خبره وکم چې عربي و انګریزي څنګه وایدا او نیمه ګڼه کې زړه په هر ځې تر شي د نو دا لسم کال د تروس پروپونه دی را لګره نو ته نو دا یو شی چې د هر سی د خلکو ذهن ته د سپریو لکه د الله او د علا در شو قول بها غره د خلکو ذهن نه نو ځا خبره ټول خلق تعقیدا بیا او ټول خلق د پاغو خبره بني عمل کی اساتیر زینسی او دا دشي نه دی چې په خپل زینسی بلکی د دې سره مسلسل کوشش او خارکی ابلیس داخواري خوارک هیڅ نه خبره مشوره سی او خلق کی الله جل جلاله سوئی و انه رجال من الانس بشک شانداده چویو خلق د انسانانو يعوزون برجال من الجن فنابه پریانو غختل دغه پریانو هغه دغه چدی هغه نور مجد کړ ول د خلکوونه پناغاری مخ ته تخته دلو ساراغان تطللو چې انسان مو چتمولني کی پراباني و او چته متاباني دا خو خپل دونه پقین رجال نه ا پیریانه حال <سؤال> دا دي چې پیری ال خپل وایي چې ما پر عبادت او باندې سلطان مشتري اول تاسوع غره دا پیریش په دې څومره خلګونه نوتلي دي ټول لي وني پیری تاسوع صبر یو سازندان پیری یو عالم پیری مور اندري جن نوتلي ټوله او د سوره نووي او وخت ته پورته به کیږي خلينه به زګون رجستري کې چاپ اور یو د سړی زوی پیری په کې چې اوس یې پیرای په کینن او هغه سړی ټوب باندې خبرې کوي چې په سړی ټوب ناسته ولاړ کی او درنې خبرې کوي چې عقل <سؤال> والا خبرې کوي چې خلګي هم نه ټول نس پیجور کې چې پیننه وځي دا څنګه پیننه وځي ټول سپیری یو سړی پیرای پیننه وځي تاسو ورسره هم سړی پیرای مریځ نه وځي چې په انسانيت باندې هغه والا سړی په ټوکه د جې خبرې په انسانيت او ډېر په سړی ټوب ناسته بابا دا چلون نه ولی سیاساکیږي هرڅه دا فکرې چې پیرای دا چار پسې دي ځکه ابل مثال یې ځلې نه ده دا چې پیرای په نن ورځې د علمي خبرې بوږي شرحه د بوخاري شروع کی یا شرحه د مسلم شروع کی اېسا غوږی خلکو د شروع کی د دې پیرای تر اوسه چایلل نه دي ځکه پیرای غو نه اوس کنا ټول خلکو چې دلته ما غو تصور کې کوم شی جوړ ده هغه سي پیرای فرار سړي كفر خازي راجي ماكاس بيريزي كفر نير راجي ماكافيريزي نو شيطان دعوا وسواس اا حدیث دې پیران رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم وای وای خزر مړه غلې و سفیا د شپې اعتکاف جمعه کې میکو ول دراغلې و واپس بوتله رسول الله سن کوته رسول الله لا راکد وکسان تیږي نا غدوکسان تیسوله پی کوي چې رسول الله سره خزر نه هوتول آرام رمز د مخطل خزر رضی الله عنه راوان <تصفيق> أقول سبحان <تصفيق> الله يا رسول استعبارك مميدا قمانتو <تصفيق> والدات, والدات إن إن الشيطان يجري من الإنسان مجرد دمي دخشيتو أن يقذب في قلوبكما ده شيطان واسوساء قد يرغونه كدس يجي لك دعوين عجيزير أو زوين درم چرت واسوساء دروانه چه يقذب في قلوبكما دروانه چه نو شيطان واسوساء چوليس بس خالو دا دروغ وعدې ورکی نور څنې سکهواله شیطان شیطان د انسان یې دی او چونکی اوسړي عقل پیغوستي یو سړی اسلام مړ یو سړی خبرې نه اوري د حق یو سړی خبرې نه اوري د حق نو هغه په دا غوښه خرافات کې لاړې ورتي درېمه ته دې اگا داسو چیدی خلقو بدپالی او بدشبونی دایخ پلکل. نن سبام ستاده. بدپالی نن سبام خلقی. یو کار خراب شي وی نن سبانی دای کم من حسری مخلی دلیو. تا وای کنه کار دا کار ناوي... مته خراب شو بدپالی بروان کار نکیو دا کار مکی کی که کارغه به مخه د ناشتو یو پال به شو به مو مو من وي و و. او صحابي معاويہ لہکم رسول الله صلی الله علیه و سلم بتک بلا فخوا په جاهلیت کې اوس چې اسلام راغی نو څو نو رسول الله صلی الله علیه و سلم no, no. د دې چې تاسو روم کې چې چرتي راګرځي حقیقت سیاست تعلق نشته دا باید تا د خپل مقصد نه منې نه کې خپل مقصد ورته پیری نو د خرافات دا شی چې پیران ملنګان نن سبا دا به وظیفه وای مې دې سمې دکان ترخیو کې دا بلې وظیفه وای دې سمې دښمن مرسی دا بلې وظیفه وای دې سمې مرز خلاصې دا کا واغه کاه اسې وظیفه ورته جوړې کړې ده ځان منزل <سؤال> الله بها من سلطان الله ور باندې د نن سبام خلف په داخله به روان بیا غدي وزپي دا تعويذ تر دا پيدا کې دا تعويذ تر دا پيدا کې دا او تر دا پيدا کې دا ټول د شر کامال دی من علاقه تمه په قدش ورکي چا چې روان د کله شر نشته بل بل د جاهلیت د وصولنا دا غوي د قواعدونو هغه دا قاعده وا چې د عالم مادیات نه بنا اوري اوف افتر اعتماد اغا و پا ماده بانیوی اغوی دا پیکرگویش دا کمشه موینو بز دغ دای دنیا دا چه کمشه موینو با دغ بان اعتماد دا کر پی خالیق نست ده چه اغا پاو قولا دست دا کروکی سبه ویلن وقالو لن نؤمن لکه حتا من الارض یا گوها مانگی من نرو رو ده مککی و چشمه بلا وقود دې دی تا څوک دی ته څه وکړې مونږه وایو نه ته واقعا د کار سره جنته دوزخ دې شروع کړې خپل شان دی کوي بي هغه مونږ څه کوو مونږ محسوس شیراو چې مونږ خپل په خپل سرو او تكونا لك جنتون من نخيل و عينا بين ستادي او باغوی دا كجورو دانگورو فتو پجرن لنهارا خلالا تبجيرا فتو مکاكی با دی باغوی دان نهرنو و گرزوه و گرزوه و گرزوه زا باب دی اومنو جو اخانتا رسولی باب دی اخبری من دو اوتس کته سما کما زعمت علینا قصپن یا رب ان اسمان او قرجو او یکون لک بیت من زخر بود تسرو کور جوړ کر او یا اسمان تو خجه او لنؤمن که باجم نمنو تر چوشه برنه کتاب را یو کاغذ ځان سره راوړال تعالی منګه دسی فغیبی امور باندې اسلام خدا و چوی پمنون بالغیبی بغیب بان ایمان روی. دا خلک جاہلیت والا بی بغیب ایمان نراؤلی. بغیب دو دو دیت ایمان نو. نو. دا غسیه هودو. ویس قلتم یا موسا لن نؤمن لکا حتا نرالا جهرہ. اے موسا صاحب النمان نو. اللہ بېټي ا لږه کاراموني د نیمه یې سایه روانه سواله ول د استرخوانه نازل نه کی او مونږه غوونه خرو شو پدې ظاهر شې نه ایمان نو بل ذاهليه اصول جهغوي به خاره دلائل د قران او د حديث رد کول او تقليد به کول د جاهليت اصول کی یو اصل قاعده او قانون ده او تقليد تقليد مهم شي تقليد چې شتوي د یو چا خبره د دیو چې نه مننه دته تقلید وایي د دې مولي صاحب خبره موليسي خبره دی مقدس دی د دې جهال خبره دخلی نه وځه ما په نیره هغه صحیح تقلید شروع کې دخل او تقلید قوايم دې ته په دليل کار وي د دې دليل خبر قرآن د جاهلیت د دورې تقلید ته اشاره شوی جاهلیت کې خلکو د قسمه تقلید کوي اول تقلید د پلاړنیک څخه ولا هغه ټکی وري داسبون پلاړنیک ټول جهان ته وزي په ما بال القرون الاوله داخل غرش آیت کراجی الله <سؤال> جل جانوائی بل قالو انا وجدنا ابانا على امه من موږ د کړي خپل پلان روانه کپر یو دین باندې وینا علی آثارهم مهتدون موږ د هغه په نقش قدم روانو کامیاب پلان نه کړي کوم دین کوي چې د هغه پلان روانه بستی ده نه ګورو آیت کراجی اگر کپلونه د سره عقل نه لان ديقانو لارجي واغه جامادارو لارجي واغه لروانو اگر کا پلان هي ثقل نل اس علمين نل ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مطربها ان وجدنا ابانا على امه وان على اثارهم مقيم يومت كه من رسول نذير عليه گلي مگر چكلا باغه بيان د دينو كه د شریعات ما یو کې دواې دی یو کې نو هغه به چې موږ خپل پلانونه نکړې او ملت باندې پیدا کړې دي یو مذہب باندې پیدا کړې دي امه هغه مذہب کې زمونږ د جنت او جهنم څخه تري بل آيات كالاج رجالو عزاقيل رومي التبع ومعن ظل الله چكلا ورتويش دع الله خبر ومنا وحي خبر ومنا الله دسي وحي لدي رسول الله دسي وحي لدي دعو ومنا ندويت سوائي قالوا بلنا التبع ومعال پين علیه يا بانا مخبط عقد ستابع داريكو چه مخبط بلارو نکل داري وچه دعوه تابع داريكو الله جل جلاله چاوله کان اباهم لا يعقنون شي ولا يهتدوا اگر کپلار نکي په څومره په هدايت يا باندې کپلار نکي په سره واري نو د جاهليت يا وقعه داو قانون داو چې هرڅغه هم د څه بکو له کپلار نکي چې مکوله د کپلار نکي د تر نه ابو طالب چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دوي کلمه وایا زبد الله په نسب باندې دلیلونه سما هغه چې د خپل پلان عبدالمطلب په مداز. دا گا سنن سبا مشتاکنشتا تب ورطا آیاتو ہے دا اللہ دا کتاب تب ورطا صحیح حدیث دا, دا بخاری و دا مسلمو ہے دای بوایی چو ولی دا مخیدی خلق طول نپویدل ولی دا طول خلق قدی نو خبر ولی دا زمون پلا رو دا ملتدی زمون پلا رو نکی کافی الله يقول لك أن قد خلت أغي ومت ترسوي ذي ولا تسألون عما كانوا يفعلون تاس أسوال نكي يا غستان استاس أسوال نكي تبادي نسيت لكي كده بلالني كده وجه نتسوك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا فاتيمة تو اي فاتيمي خبلولتا واي واي دعا لانا واي ريقا او عنيك عمل كوا دعا بكرونكي جتا محمد لوني تبادي خلاصه سيبادي خلاصه محمد نور ده محمد د وژن نخلاسی خپل عمل به نجاهلیت یو اصل ده چې عوام خلق و جاهلان چې نه علم ورسره او نه تجربه هیڅ چی مرته دویم جاهلیت خلبو تقلید دخل العلماء دخلوا پیران کوی الله جل جلاله سوی اتخذ احبارهم و رهبانهم ربابا من دون الله دی خلبو دخلوا پیران نه دخلوا ملیانو نه خدایان جوړ کړي ځالانه بغیر دا د جاهلیت یو مفکوره چ مولانا صاحب څو پیر صاحب څو وای صاحب څو بس دا دلیل ده دا ټیګ دی لکه بدوې ما خبر هم نو نو نو نو نو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو راز د آیات وې عاديب بن حاتم کای ناشته صحابي د وخت تازه اسلام راول نو یو د رسول الله تعالی صلی الله علیه و سلم ول موخه کله د بندگی نه وکړي مو خدای خو خدایان نه ظلم کړي څنګه لا وای شي ته ځه احبار او رهبان او مرباب بندگی اعتراض رسول الله صلی الله علیه و سلم وای وای اذا حدا شیان چکهل امام مولاناګان وایي چې دا شي حرام دي تاسو حرام وایي که نه وایي وایي نه چې پیر صاحب ته وایي چې دا حلال دي ترته حلال وایي که نه وایي وایي نه وایي ربي مدغه وایي نن سبا مولاناګان استاد جی دا کار ما کړی دی حلال دی که حرام دی حلال بس ټي نور خبر نه شي مولانا سبو حلال دی وا حلال کہ مولانا سبو ح حرام دی بس حرام دی ته جهلیا دی دا قسم تر پوری چلی شي تقلید د علماو تقلید د پیرانو خسړی وينه بس وې دا به خوې یو ډېر بوزنګ سړی خبره کوي بوزار بزرگان د سیووین دیو بزرګو یو ځای کېدلی سيوي زر کې چې څو اېن د کانه کرخیا د قران مزبوط یاغہ کبهه تسل آیات او حدیثونه توهہ ہے چې بزرګ بی دینه غلط سوئ دی بزرګ نو شیطان ابلیس نو دایر ځنمانی دغه تاګه بزرګي ثابت ابلیس مرسال تواله اړ خوارې اور ذهب يساريت القرال هيا توه صحيح حديث مرتوه ذهب اي ن ويلي بلانشير سبدي سوي ويل يغشير سبدي ايات وحديث نبوي اشتاكن اشتاطو كده سمخاليزين تش ايات درتو ويل بوخاري حديث درتو اي دلالات اخد زائش عرب املي ناس بي زاهر بي خو اغابا سوائی ولی مراغ شر سب لکنی دی اقدر سیاغنی کنلکاتی چویا اغابا لشن اللي... اللي... لکنلک شنل... تنه راځي کی ما یو سړی ته بوخاری شریف درس لاندې کوي جمعه د کې مزګر نه پاسو درس کوي نو بوخاری شریف په حدیثو وه یاغه ته ما وایلو ترجمه کوم 15 تکم فهمو هغه څه هغه ټکي ځکه چې د حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم عوامو توین او عوامو چې کوم فهمه هغه څه هغه ټکوه صحابه تل عوامو هغه د علم نه نه نو یو حدیث ووایه هغه حدیث کی یو مساله وا ما یو حدیثه راطرا دا مسالې غلط او ما خو نه د کړې ما خو دا حدیث ته کی پټی ترجمه کړ تر اوسه مې نه تشریح کړل دا نیمه دې کومه مسله را ایستې دا څنګه مې غلطه وکړه وای نه دا حدیث ما غلطی وای الله دې حیات کړه بخاری حدیث ته بخاری پروت یا بي قائم مرتو کو نمره شیخ صاحب غریب خبر نه ودی وینا که دغه شیخ د شغل حدیث ته خبر نمره تر ست څه مطلب دی چې دې حدیث نه خبرو بیا یې نه منه ول اول شو بل زګ اجدلیا دي چې لا قیده حدیث صحیح وي ثابت وي او سړی معلوم معلومه سي او بهم قسن خلاف دي نه دا حدیث قسن خلاف کو پر دې دي چې شک شوبه ده ملستان خو زه خيامه زه هم نو خبر مسلمان ثابت ومه تو خو شيخ صاحب کابل <سؤال> ثابت یا راته تا خبر شيخ باندې کو پر فتوا خبر نه جان ولي شيخ ده کېدای شي ورته فکر شوي نو قران او حديث چراغ لاله په دا بلکې خبره منل د ته جاهلیت دا د جاهلیت یو قاعده او قانون دریم چې خلکو تقلید کوي نو دخپلو باد شاهان او ملکان او اربابانو د دېو تقلید کوي د خپل قوي م شرانو د خپل حاکمانو ما ددیو تقلید کوي د کوي د کوي د کوي الناسوعین مللوې شومله کوله. به د خپل باچیانو بدل بابان چې با چا سبت کوله کم لب باس بیاغوست عمل کوي کم عاقلب به سااتله کم من حجربه راړاندې کوي نو خلکو به بغیر چو چاب په پټو سر د باچ سا بان. د کلي ملک چې به خبره وخله بیابد دو ما خبرهې نه او د مللك د کاري کوه. خللو بهده ملک تقلید کوي. تحكي مانو تقلير الله تحكي ويوم تقنب وجوههم بالناري قامت براشية دغا مقلدين ومخونة پاور كاوري راوري نو تسبو يقولون دوي بدان عظيم ويالمان بكي يا لأي تنا كاش كي آتوان الله وآتوان الرسول كشكي مونغا با الله و با دین تاسو معلومه کې چې دا تدعاء الله او رسول خبره ورانځي درې وک نو ورسې درې خود د زړه نو جالت دومن د خپل حق معطل کړي او خپل سترګې معطل کړي خپل زړه بند کړي او قلوبونه غلک ناری به وهلې ولزم زړونو بند دی ول دی کول ساده خدای نه رسول ته وای نګوره په دغه ورسې وای چې لیتنا تعالی الله او تعالی رسولا نو د دې تدعاء الله او تتعدا رسول مساله شوي وا دته وا اوسه حته قران او د حدیث شویو خو د نوو من داسې نه ده چې د ته دعوت نه ورسې ده دعوت ورسې ده کنه وای ورسې ده چې خبر دی چې الله په ایتहात توږه او سړی د جهنم څخه خلاصي نوڅوي و یا لیتنا اطعن الله او اطعن الرسول که شکي مو دنیا کې پخته د الله او د الله رسول منلوي کاش کی م اذان <مزانتا> نور امامان نه وځل دغه یو امام م اذان ته بس کښی م اذان ته د دین له ماخذ غیر د قران او حدیث نه برخې نه وې جوړ کړي چې حدیث معطله پاتې دلته نه دین نه اخله دین نه اخله د دین د څلول چشمه جوړېږي یو یو زین نهر به یی د دینه اخیته جوړونه نو ولي سمشغل والد د دنیا کی نه کوي د دنیا کی در رسوله تابعداري نه کوي ردیبه وي پدغه رسماني وقالو ربنا انا اطعنا سعادهنا وكبرانا مو جو دنیا کې خپل مشران وبستل خپل غټان وبستل خپل حاكمان وبستل خپل مشران بهات څو وی تاسو ولونه سبیله خو موږ بل الله تیرل بل زيترا مقصد رسېدی په کار واغه زه ته ونه رسېدله دي خلکو هم گمراه کله ختاک بل الله تیرل ربنا آتنا ربنا آتنا انزع بین من العذابی یا اللہ دیزمونگا بات شہانتا دغزمونگا حاکیمان تر دبل عذاب وارکی والعن هم لعنا کبیران یا اللہ دلقت لعنا توکر بل زی که اللہ جو جاروی لکل انزع دغه باتل حاکم دغه کافره حکومران دغه کافر ملک دغه کافل د کلی مشر د قوم مشر دغه بيدینه دته خو ډابل وی استاد فارم ډابل ته ته قران او حدیث راغلی و ته ول قران او حدیث کو سینت و سر مان نه کېږي قران او حدیث کو سینت وله ګور ته د حدیث نه خبر وي او ته په دنیا کې بس رسول <سؤال> بچوای ان قوم تخذو هاذا القران مهجورا دز ما قوم دي زلیمانو قران شاته خورځولیو د قران له علاوه نور معخص د دین وا دوی تا خپل ساده حکما او احباب او رحبان دا ویلی وا دا قران د عوام کان نه دی د قران نه دین څه کول دا هر څه کار نه دی د قران دین به هغه سره د کوي چې چا دا پونونه یادې لاس کاله مدرسې کې ترکرین او هغه به د قران هم مقلد و مجتهد هغه نشي جوړېدل هغه هم مقلد و مولانا مفتی هم مقلد نو عوام کوم و عوام غریبانو فکر کوي چې دا لالا مقلد دی نو زه هم یې سره په متو طریقو ولا پکارم چې مقلد دی زه ګجدازو غټ مفتی صاحب د څنې یو غوا دا غیر یو غوا په ټکي نو دون علم سر مقالد ده نو زوخ بكادئة مقالدين نو دي خلق دمراق لل إنه تعطعنا أسادتنا وكبراءنا فأزوالونا السبيلات دو يزاليمن مم... وش تقليل بكادئة إتباع مكوا دراتا وايلي وش قرآبات بس قرزا قرانو حديث بس مكرزا دراتا وايلي وش دليل بحامي نتلبقي دلیل کار ستانه د مقلید ته دلیل د ځورته نشته دلیل به مجتهد پسې ګرځي مجتهد به لا معلومه پر ازلونه السبيله غرق کړو اغه رزمنه به د عوام شوی ربانا اتم زابينه دغه مفتي مقلید ته د بل عذاب ور قرآن او حدیث مفتي نور قرآن او حدیث مخالف زکر جا قرآن و حدیث مبتی، آغا تاتا قرآن و حدیث درگی. آغا وائی ما دا مسئلہ دا دی حدیث نیاد کرده، تاتا حدیث وائی. دا عقیده می پا دی آیات بنا کرده تاتا آغا آیات وائی. آغا خس آن... علید. آغا غلط ساری چه قصدن قرآن و حدیث وانتا معلوم بی. بی ایم خلاب خییه و خلیگم تیاری. تیاری. تیاری. تیاری. تیاری. تیاری. بلا قایده و قانون دا داو دا دیم ماخرز و دا اگوی وصول کی دا, دا خبروا چه خواهش مانا اتباع الهوا بازی خلق آقا و چه زلانی بیخی کار ناخسته بازی خلق آقا و چه زلانی دا قرآن و حدیث و دا اللہ و رسول مقدم اصاب کرو هاو تسیوه ایل اللہ جل جالو وی اپر ایت من اتخذ اله هو هو و علی علم اغه سړی د دې لپاره کې معلومات لري چې د خپل ځړنې ځان ته اله جوړ کړي ځړې ورته حلالي ځړې ورته حرامي ځړې ورته ښکې ځړې ورته بدای ځړې ورته وای دا کارو کدا کار مکو امر نه حلال حرام عبادت غیر عبادت د ځړې ورته وای د سړې دی ځلې تاسو چې دلې کې سړې کې سړې تاسو چې چاله دلې چې ما ځل با چې یا کوم دڅکسان ماوریدري کوم نه دی ماوریدري چې زه خپل د ظلمانه دی مساله کې چې مسل څه وايي بازار کوم هغه جاهلیت درو سره روان دی دا فکرونه کوي خلک باز وخت دی ایتونه پیشکې وي جداد کفار وره موږ د دې پیغمه موږ نه نا هغه صورت کې نه نه موجود وي نه ماغه اسلام چو سره یې جان تا وای چې زه دا ستاسو خبر ما باندې خنلږي زما ژر دی بلې دی نو پریز شي راایته ما څه خبر الهه او پریوز دا خبر ته ورته نه خبره کوي تبور ته رسول الله صحیح حدیث وای دی وې زما ژر دی وبلس اپر ایت دا د سړی دی وې د هو چې د خپل هوا اله جوړ کړی دی ځل ورته وای دا بد دا حلال د حرام دی دا بندگی کوي دا بندگی مکه و دا سړی دی الله جل جلاله صوت سوی پر لمي استجيب لكه كه داخلك تا خبره نه مني حديث نه مني علم انما يتبعون اهواءهم شدد كم چې تابعداري کوي د هواي شات په سرواندي زړه په سرواند هوا د زلميلان ته هوا وي زړه چې كم پاته ماهلوي كم پاته کوبي اخي کی هوا او چې هوا حاكم سو نو عقل عقل پانس عقل کار نه او چې عقل کارونه کې اسله انسان پچیشو انسانو عقل په کومه انسان کې رڼا ورځنده خدای د رختم ژوندې ژوندې خدای خره وڅښو ژوندې د ټولو مخلوقات په دې دنیا کې دوزی خدای چې انسان کرمنا بني ادم علی وای د په کوم بنیاد عقل یې ورکلې دی فکر کوالې سي سوچ او شو سره عقل نه کار نه عقل په خواش نو د نړۍ هغه انسانیت ټول د لاس اور کې د لاس انسان نه او چې انسان نو څو نړۍات څخه د دې په جهلۍ ته رسیدل دا سمه ثانوي بل د جهلۍ قانون او قاعده اتباع او ژوند د دې په قانونو کې روان خوش باورۍ په روان ځما خیال دې چې دابټي بس په دې روان ځما خیال دې چې ګومان مې د شي راځي چې دا خبره به صحیح وي جاهلیت ولا ودا کړ نن سبا هم خلک یې کوي چې نه زما به خالص د دې مولانا صاحب خبري وکړي دا بل مولانا صاحب چټي آیاتونو وحید شنوږي مخامخ مې کوي او دی مولانا صاحب دې خبري وکړي دی بل خو چټي آیاتونو وحید شنوږي المساله ونه شو الله جل جلاله چوي وي وانتو تيع اكثر من في الاغز يزلوث كاكثريات في سيج الغمراكي تهميو غطى شبهه و جاهليه الزماني اغبويله ولش تدع خبرك ايه دا دوم ندير خلج دا خبر انك ولدا طول خطالي نو الله ورتسويله انتو تيع اكثر من في الاغز يزلوث كاكثريات في سيج ګومرا کوي ویلي ځکه اسلام غریب اسلام لګي اسلام مختصره اصول لري اسلام ډیر نې همیشه بذل اسلام غريبا وسيعود غريبا نو دا جهليه ول خلق به شي فا اکسریت او پزوان بسی اکسریت بسی ولی نوان دی و از ما خیال دا دا اجدار په خرق پدیو فا دنو دا الله اللہ ورطوائی و این تو تیع اکسر من پی الارز یو زلوکا کده اکسریت بسیت لیه دیروانی نو گمراکیی دی ولی زکر چا اکسر ایمان نداری مگر مشرکان دی وما ای امینو اکسرم بالله الا و همه اكثر حاله شدة د ایمان دا وکی د مشرکان دی حقیقت کی وقليل من عباد الشكور شکر چې دا هغه بندگان و چې څنګه دي ډېر لګ دي ډېر لک خلک شدي هغه د الله بندگان دي ولید خلکو په دې خلکو وسروان اکثریت وسی و اي تبعون الا زوننا دا خلک تابعدار نه کی مګر د تشش تابعدار کی د ګمان زون وای چې دوشانې کیسما شک دی خدای ورته لیک ښخ کاری شاک او ځوان پر خوانی پیښل شاک او ځوان دته وای چې شاک لیدل چې دا به خوي کدا به خوي برابر د 50% د 50% ځوان چې شوی چې شاک خو دی خو دی یو طرف ته 60% دی بل طرف ته 40% نو د 60% په پسې چنال علي نو د 40% کې ځوان ګډه اکثریت به شلاله شاک په پټه له خبرو کیو دغه خاط اکثریت دې بل خاط ته لا علي. لا. اللہ چوئے ای اطبعون ای اللہ زوان نا دا خلق تابداری نکی مگر تزوان و این هم اللہ یا خرسون ناس اعتقری وری. تو کی وری. بلائیت کالا جل جولو وی. و ما یا تبعون اکثر ای زوان نا تابداری نکی اکثر ای خلق مگر تزوان تابداری که. ای نزوان لا یبنی من الحق شیعا. زوان... غنی انن اولی د حق نه چې یعنی چې ته او ځان باندې مت غنی او ځان باندې کامیاب دا ګومانونه دا پی کړو نه کامیابیږي چې د حقه بدل <سؤال> به او حق به پرې دی مې صحیح حدیث مفرده ما اکثریات پر سي بلارسم آیات مفرده ما خلق بسم الله کې چې کامیاب شې ان الله علیم بما نوسه چ دغه مشرکانه افکار دغه جاهلیت سوچونه دغه جاهلیت عقاید او اعمال دی خلوي اختيار کړی دي نو دته دعوت وکړل د دعوت ورته وته رسول الله صلی الله علیه و علیه کې ا قرانه و سره ولېږي اغه دعوت شروع کېږي نو اغه د جاهلیت ول اخر دعوت قبول کې کنا د دعوت مقابل کې وینه دا غلط غلط افکار او رسول شنو دا غلط عقاید او غلط منهج غلطه تاریخي دا دی وې د دې خلاف دعوته تبني شوې وینه دعوته شوې او خود دعوات مقابل کې هم دوی څه کار نه کوله څه کارونه کوله المجادله بالباطل دوی دل په باطل باندې جنگ ته تا برته چې قال رسول الله دبرته قال امرخینانی تا برته وایله چې الله جل جلاله خود سي وای دبوایله چې ما تريد تابورتواله چې رسول الله صلی الله علیه حدیث دی د برتواله چې ما په تاواد شي وکړي مجادله بالباطل به شروع کړي الله جل جلاله وايي وجادن بالباطل دی مجادله په باطلو شروع کړه د دې مولانا کوول دا اغه مولانا کوول اغه په تاوه اغه کتاب اغه صلی الله هغه دا پيش کړي تاسو تر اوسه جاهلیت ولالي دین چې قران او حدیث پيش کړي ورانه حدیث نبش کی تاسو د روز جهلتی دولت باندې چې خپل د دنیا لپاره نه دان راوړي درته کله حدیث کتاب راوړي مشکات قسم دي صحیح او زایف او غلط او د دې دلیل چې دلیل کې تراوړي کتاب راخسته چاغه په خلک پیژنې مستدل پردوش راخسته چاله کدا کوم کتاب دی حدیث <تصحك> تا <تصح> دینه دا حدیث را پیدا کولي مشهور حدیثونه چې دا دین نو دستا ست تا دا خیر مشهور ابسلاق شته باطل میراقسته به الحق دا دې دا چې حق قربانی مات کی چې حق قربانی خت کی پکی پکانای قاب علاوه جسمی حق څنګه ودل دل څخه خلک مات څنګه تبا د موسی السلام قوم کوم دي فرعون کوم دي د نو علي قوم کوم دي د يهود قوم کوم دي صالح علي قوم کوم دي د مکی موسی کان څه شو دویمه معانده او استکبار اينه له شروع کی چته ورته آیات ورته وو اے اينه له شروع کی او کیبر شروع ما یو ناستو ما ناس تو ما خبر وخلال اغز ما خلابكي. نو اغامير اتواه اي مولان ازب تا شب سواه. ما الولي او اداخو مبتی سابده. توقس ادم اولا. داو القرص را هایدی مبتیوه. او تشیو ته مبتیوه ما ندروم انتینه. نو تشیو تشیو تشیو تشیو برئی چه برئی که. مبتی برئی در چه برئی در کیبر کیبر کیبر کیبر مفتی صاحب کی ورجن دی مفتی صاحب ته چوه دلیل لاوه و یو مسله یو کمال دا مسله دلکه کم دلیل کیندل دا وای ددی پټل تلای دی مالیو پیدا کای صبرو کوسنه مفتی صاحب نو پښتنه کوم خپل استاد نو مفتی صاحب دې دلیلونه کوم مفتی صاحب وای دا پڑھیو یو کتاب حوالہ ترا کیږي او روخ مجزا خلاص وینه دا په ډیرو کتابونو کې دی هغه کوم کتاب کې د دې داخله ډیره ده اخر هغه ټلیفون هم بند کړ نو هغه طالب چې واغړن دغه خیر بیا راځي ځان سره نه وایي دا ډیره مشکل نه ست دلیل مو یې چانه نه غواړو چې کله بل ورځ چې د یو طار پرز باغراتل نو خان زمولی و پتی سبته و لیکاند خپل مالولي خان لکه چې دلیل پیدا کړي د ټیک دی حدیث راوړې دي ځان څه کې سره متفقین دي خان دا درځي په یو ځای په مدرسې نو وشاله مالولي وشاله او چې موږ نو استاد موږ تیساب ته ورغله ما اخترمې مال چې غوته ډېر پاتره رسوله مبالر صاحب اوس راته حوالہ وکه چې دا غدنیو پیدا دا دغه لنده دغه نوې اللهمینه نستعينو که او څه ویتر ما خو نه د دا غدعا که د چا د ویتر ویتر ویتر الا ماينا نستعين و نستغفر و نسد دعاء دبطي داخلك و اي قنوت كي ويد لما ارتل ددي دليل على على الاقل في دنيا كي هذا حديث و پیدا كوره كي بلاد بسيص صحيح پیدا شهر پیدا جو نو مفتي صاحب خان دی وایز ما ته دا خبر کوم چې دلیل غواړم نو ماته دغه راواله ول پتا و راواله چې کوم پتا و د قاضی خان یا کوم او پایږي کړه خو دل شکر د دعا وسه کړی وای ما تل مفتي صاحب هغه حدیث ته هغه حدیث منی دا خبر نه مانی کوم حدیث را ته قاضی کښې دا کوم حدیث ناقص تلسی وی نو ماته وای الکو وتان خودا بي تو بي دي ته کوم چې ما ورته حال نه ته قاضی کار خراب دی خو چې دې خبر مرسل وای ما توابيه سهاروي شي قتل مې د محتمنه ترابي نه استفاخات راپسراغه او هغه کې لیکلي واجب بالکل ساه خدمت ته تعجذ نشته له ساده مهرباني څخه وایو یو دلیل یو غوښته شو عیناد واغسته چې دلیل غواړې ته مقلد یې زمامانه چې ما څه وایم بس کې من دا چې تاسو دلینوارې له تاسو موږ غا ته رټینه تسلیمې زموږ مشرينه تسلیمې زموږ سر بلندنه تسلیمایاته استقبال سو اي الله جل جلاله و اي كلا انه كان لاياتنا عنيدا تاسو علم چې د آیاتونو سره عناد کړو سوره قهوه سوره قهوه سودا دا جہنم کی اوزی دی واسطه به زما مجبور کړ کوم چې خیز براخیز را انه فکر او قدرت دی ظالم او دی ایت او دی حدیث مقابله کی فکر وکي به انسان سره اندازه ورګول جسمه دا فکر څونه حد پردل د قوید او کمزوري دی فقوت لکی تقدر اعلی دی غرق دی د څنګه دې غلط اندازه لګول و چې د قران او حدیث مقابله کی دو سپتاوار سوما قتل اکیف اقدر بیادی اللہ آخر کی سوما نظر اوی بیعث ریب کتابونی کی وقت المختلف کتابونی کی وزد قرآن وادس مقابل اکی لگی آده در رسول اللہ مقابل اکی در صلی شوش کی قریشو والتوائید کپال قریشو چه دسی او قول راو باسا دسی او پتوار راو باسا چه محمد بانی ولی کونجی محمد کارتر اخیر اکر ختم. ختمسی نو رسول سکیناست چې دسیوه نه وای دسیوه بیا دسیوه نه بیا ودی کې تا پایدې دی قول خراب دی دیبل کې پایدې زیاتی دی دیبل کې دا نقصان دی څو څو نه فکرونه د اسره د شپې سم عبس و بصره اخر کې پیدا نکړه نو رسول الله ته وای ته انده را ترش کې اور سترګې ورته پرګې کړل ورس غصه سمع ماده وراست اکبره بیا د شاته وکړه دا بیا کی بارو کی ځانې ځغټ غټ کې مجلس کې کېناسته فقال, فقال, فقال ان هازا الا سحر و اثر خبر دا خبره راوماس ا سوچ په کړه نه اخره اگر په د خپل عقل سوټکې کې اخره کې داشې ته دا محمد چې خبره کی دا جادو دی او حال, حال دغه انسان په فطرت ډول باندې مسلمان r -Banim r -Banim. رسول الله څنګه وايي هر مولود یولد علی الفطره هر انسان چې پیدا کیږي په اسلام پیدا کیږي په او یو نصرانه او یو مجوسی دی پهplar مرتي هندوی دی يهودي دی جوړي مجوسی دا نو انسانی فطرت اسلام دی نو چې کله قران او حديث توهال کې هغه خاصه کوي نو دې ظالمو کې ترڅو قران او پر خلق نو ولدا جادو دے اثر کي اغه حديث امام رازي نے من البيان <سؤال> لسحر بعض بيان جادو وي سم چې خبري کوي کہ خلک دا شي ځان سر واري چې سړي په ځان خبر نه وي خو د عقيدې نه تېر کړی ځه نو الانها زا الا سحر انها زا قول البشر دا د الله خبر نه دی ونده تخ په ځان نه شو لیکري دا واګه کي راتون ورمه پربانې دي نو چې کله داه خبره بیا و کې دا مطبې د صړی بیا ک بعد جوور علاماتي چې د حق عمي خ کارې ګسوو ک ان کارشار وجهدو وسطخات ها ان پوو هم د خلګ ان کار کې عمل <سؤال> مضت پوت د چې ح کار. او مولا نا صبو هغه شهر سنتوې ما والته او مخيسه جما مراکه شې صبر طويله ول ناس جما ندر کو ته جما مراکه ولي زګي ما بسني کې یو مل کې هغه حیران شو چې مل مزل تابزني کې او ته شاته پتي هنه ول مزنه او زه کښاته هم ته مخته پته هاهم جواب باندې پوه شو ستلموز ما په سینې زما تا په سینې کېږي ځکه چې ته پاتې حشاده نه وې اوس حشاده پاتې را وایمه او څوک شاده پاتې نه وای دا کوم څه نو پټ مغو کې ورتوي ازم نور عبد القیوم رسول الله او شیخ صاحب وای دا الله سکاله کېږي وې ز پټ پاتې هوا یې موږ د خلکو دنسې نه دی دا غرش شیخ دی غرش شیخ او په دې وطن باندې غټه څرد دی دا غرش شیخ اچ کمل <سؤال> دی د دې ژوند دی موږ دې غټه څرد دی د غټه اجتماعان یو غټه ترجمه کیږي نو دې سړي دا خبر ورکړل واستې قناتها انفسهم ځل کې مطمئنو چې بغیر باد علم نشي د نیوز کې وایلا او جهادو بها خلق ته وایلا چې پوهه ماته ده دا اړینه ده خلق ته وسند پته قزله یقین دې دا دای څه دا حق په کې مساله دا وایي چې یو سړی میا شون د لاغه تاتا او تاسو وکړه چې شاهد کې د شاهیدي هغه کوم شرطونه چې دا پورا نو رات کا او په ټوله روزونه سخل نې تمه وایي او کله یې شروع ته کتاب کې لیکل تا چې کوم د تخې کتابه کې رویتي هلاله مساله کومه دا مساله ورکی چې شاهد رات کا وعوامت خبره, خبره, خبره, خبره موركوا نوجه دو بها وستيقنتها انفسهم دي خلقوين كاروكي سرادة دي چه زرطة پروتطل ودا خبره نوشي کلي انكاروكي باتسكي اداخل حقنا اعراضوكي باما خوارا حق تضي نكيه او نحق قولي او نبه حق بسي جرزي نوالله تسوئي فما تنفعهم شباعة الشابعين وما لهم عن التذكيرات المعاليزين سيچال دي دا سالي قران او حديثنا مقاله وله تا انه هم چې تکل ورته مولانا صبر اصدی مسئله کې یو حديث لیدلې په دې ماله بیا براسم دبا ګورم علامه دې دي او په چالو ال کې تختيران <الرانا> تجزول تنترسس حديثات <تخطي> وعمال مصر تم نصد وصنع وقتا ده والت مكار ده والت مداد ده ده كينينة عبالتا جو واجه وابد الحميد وانجراسة مصر ده مسلاح بدي حديث كده طو واجه ده مسلاح تولين <تخطي> مني وابد الحميد <الرانا> خوزگار ده سدون وزغار مني <تخطي الرانا> قرا دين توسغاردي معرضين على جنوت صواي وهي لهم محريزين. عن التشكيله المعرضين سجل وني وني داخلك دعقنا ده قران وهديش ما خالي كانهم ثمر مستنطره لكذا شي خريطه تقليديه فكانت تقليديه من قشور دزمارين التقليديه ذاك شي قران وهديش خاصني اقسم عليه اواشكم ده قران وهديش سليم تاويل ما که می سالاله دا خرو ورکړې او خره میشدس باندې نزغلي خرزم دي تا نټینګي یو واغوي چې بیخي خاروي کله خارو بیخي خاروي ايو شاعر وای خر دل غوسه چې انسان بل انسان ته خاروي وي هغه ټول دي بیکار شي وي زو تر کار ته مزورت نه نه کل العام بلوا مزل ان عامه ته خړ خار غوسه شي ده به عزوال دي دا خلنه دا بو فسوماتاريت وهي رؤيه يعرض ويقول شهر مستمر كايت واوري لو هراستوكي وابانو سرمكيني هل هذه سرمكيني اا اقيده مخاربي ايمان مخاربي هل هذه تمورزي اغ جهيديت من مستكنس دي خلقو درسون تمورزي لا تسمعوا لهذا القرانه والغو فيه قرآن تقوى ننسي شور شراب جو راکی لعلکم تغلبون که دیس مذہب چنگسی دیپایوز مذہب کامیابس شور شراب جو راک احلی عجیس ملاخبر تپرینده وعلقو پیه الگاوک لاغویات چجیات پالتویات بل ځکه الله جل جلاله وی پرما عزا او عزا غ قلوبهم خل دوی د حق نه مخ وړوي الله یې وسونه ملټه کړ نو بیا څه شو والله لا يهدي القوم الفاسقين دا فاسقان دي الله دې د هدايت نو د جاهلیت والا یو طریقه داوه چې هغه حق <تصفيق> نه به و او اعراض به کوي ودې خو به خپل اعراض وکړي مفتي صاحب خو به تښتیدې قرص ته مفتي صاحب په فکر وکړي چې والا عوام په دې ته پر غوسه دي ورته بیان کوي نو به به بل طریقه کوي هغه طریقې چې شویل کېږي بیبی پدی، حق پرستو بسی، نبیانو بسی، پدعاتو بسی، توکی تقالی که ویلی او رشخان دورا پس خان دورا ملانډي به ور پښو حاجه سو يلا و اذا راك الذين كفروا يتخذونك الا هزوا واذا كافر جاهليه ولا تشو يتاويني ويتان به پسخنده او ټوقي جوړي کی اوه واي اها الذي يذكر الهتكم دا غړې دي چې وای چې دا ډېرې شي په ول دا یې سم سي کوله دا غاڼې دا اسم سم سي دا لړګي دا درخته یې سم دا یو سفكوا الدماء استهزاء بذكر الرحمن هم كافرون و ای زالمه <سؤال> من آیات نشی ان اتخذها هزءا چې قرآن آیات ټول تر سی په ټوک ټکالو کې تیر کې ټوکربسیو کې مراد د تا ماته په دا مطلب وو خو خندا خلکو کی خبره په خبره خندا کې تیر کې تاسو بیا ګورئ د دې فکر کوي دا غا جاهلیت اصول دي قاعده ده د جاهلیت طریقه م ناوې شیخ بل د جاهلی اصول دفاع څنګه کې استهزاء وکړ ټوکي یا به نور څه کولا هغه ملا به غلط مشوره کوي خلکو او سبی ویلی؟ قلو انها زانی لسا هرانی برعون ویلوال دامنو ساوو هارون و دا جادو گران دی یوریدانی او من ارزكم غوالی جدا مثل تاسو نا قبزا کی تاسو دیلاقین او بس جماعت قبزا کی بس تاسو جماعت ایبادت خانسانگ دا دارن نا قبزا کی او نور ویزحبا بطریقتی کمو المسلا او نور ویزحبا بطریقتی کمو المسلاح او نور ویزحبا بطریقتی ک په هغه خبرې ممه دا شاهيران د وطن مخربۍ د کلي مخربۍ درته او استاذ او مذهب خرابي طریقه مذهب توي استاذ طریقه هغه مسلمان چې ډیره خیستا بهترین افضل <سؤال> طریقه افضل مذهب ده ټول مذهبونه چې هغه مذهب ده ویا به دا نه کوم او یا به ورته <تصفيق> احکام د موسی حدیث و یا موسی د تصویرات ایتونه دا د جاهلیت د زمانه او قواعد دا غو اعمال دا غو کار او دا غو د حق په مقابل کې دا سلو پنځه طریقې چې په پدې کار و ان <سؤال> مو مفتی صاحب وکړه چې په دې تړاو کارونه سو به موراسته روز دا ډیری د قران او حدیث متبعين ذاتیه د رسول الله اصحاب ډیری هی لګیا دي نو بیا به څه کوله د به قوت نګارښت استفاده القوا په مواجهه الحق بیا به قوت نګارښت ته مقابل دا حق زور نه ریکان اټول کارونه نه لا حق باندې باندې حق لګاده حق نو بیا به دې د کار فلم ما جاءهم بالحقي من عندنا نه یې هغه دې هغه دعوه وکوي په اخر کې کیږي ولې قالوا ليلى ان كماني نسو, نسو دادا غخب الحق باناولنا كليني وبعثي لوط عليه السلام بالاك دعوة اي محمد عليه السلام يستلم كنو يستلم دريك عليهم معنى اقتصادي باقاعدة فرنوك دريك علي بشام ابن عبدالعليم كي بنديو باشي لها غير راواتي نو باقي والد بدوني المكيني وبعثي وانده ما كاكو اللہ جل جلال صوائید و ایک ذالی کما آتر نزین من قبله من رسول ایلا قالوا صاحر نو مجنون دا لیوانای صاحر دی اولای پکاون دا رسول اللہ زمان چکا ہے اطلاع زالیمان اپل معشومان جادو علا زوانان تیووی علا واللیوانای جادو لی جادوگرد دا جادو کئی وسرازی جادوگر لیوانای لیوانای جادوگرد آگر دادوالا وسبن جمع الله گئی نوی نوی خلق تسوکر لیوانای پکاون اور اسه و هر زما نه کی هر وخت کی د جاهلیت علاو انده طریقکار ووستا خبره محمد دا چې د اسلام تعالم تشهیدي د اسلام د تفکیرا او د تلقي منهج تشهیدي اسلامي طریقکار د عقیدې زکوولو او د عمل زکوولو هغه تشهیدي اسلام کم بنیاډونه اصول خوست دي چې فرغي و نسله مسلمانتيه فرغي و انساني جنت ته زي داغه بلا خطبه کې شرف البيان قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور